Busa vəsa Şeyx Muhammed Salan Al-Osayminin rahimehullahın patlaşlar törenlərlər haqqında söylədiyi fətvadır. Lakin ki bu əməl əməli lazih va ahd. Kubl ki, bu əməli necə məqbul sayılma. Hər bir ağlı olan insan bu amellerle razılaşmır. O çıxaldı, mümin kimse bununla razılaşsın. Həmçinin bu ameller Kur'an və Sünnə-i Bu kimi ameller ölkə, yəni Şavriya Arabistanın dəxilində, raf hərində İslam'a zərər vurur. Çünkü bu qədərə işəyənlər, ilə hadisələri yalmır, İslam dinindən tutunan insanlara nisbət edir. Və sonra öz hərliyəni deyirlər ki, budur İslaman. Mədəl İslam əhraçı, ləşin həyə gəttiyse, İslam dini bu çünə əməllərdən qaçdır. Bütün insanlar, ilk olaraq, İslam dinine zarar vururlar. Söyətdikləri bu böyüklerine göre, Allah'tan əstərdik ki, ırk ədələsi və onlara hüküm kətsin. İkinci, onu deyə ki, Həmsinə onlar, dillə mültezin, dillə dillə bağlanan qardaşlarına hüküm kədirlər həssə müsağmanlar dələr bu kimi əməllərin özünü müsağman adlandırır. Dün qeyrəti çəkən mültezin, insan tərəfindən edildiyini təsəbir etsələr, o zaman dinə bağlananların əhləqini nəhzət edəcək. Qisəl xəzər bu kimi əməllərin hər bir mültezin, yəni dinə bağlananın əhləqı olduğunu düşünəcəkdir. Qazım, biz hamımız bilirik ki, bu kimi əməllərin bir mültezinir, Yəni dinənə, dinə, babanın insanı təmsil etmir. Və la yakhfa Allahın kitabına və peyğəmbərlərin sallallahu alayhi və sallamın sünnə-rəyətindən kimsədir. Və illəm ekun waliyə Allah Taala bizə əhsənə manə sabit olmağa əmr etmiş və buyurmuşdur. Əhsənə qaidin. Cinçi insan əxbarəsində cavabdehdir hadi bu ayet ulu necədir resul ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur ki kim əhd bağlayan insanı öldürərsə cənnətə ülü ona gəlməz davulə bu səfər peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur ha ulə indi gədə onlar bir-birlərinin əhdini kim bir müsəlmanın qanadını əhdini qoruyursa odansa ona Allahın mələkələrin və bütün əlbələdə olsun. Həsəhətə ki, qəməsə aman vermek, hər gün əlbələrin hülquudur. Bu yalnız devlet bastıranı ayıq değil. Həsəl qadınlar vələ, qəməsə aman verebirlərlər. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm buyurmuş ki, Ey ümmühani, senin aman verədəyine, biz de aman verəyiz. Bələliklə, əgər suazlı bir insanlarının verdiyi amana belə münasibət varsa, rəhbərin verdiyi amana necə münasibət olmalıdır? Bax, bu kimi əhz-i imanları pözmək, Allah'a və onları qarşı düşməkdir. Üçüncü, ən püsağlı deyə bilərik ki, bu qətri yetirilən insanların dövlətləri, İslam'a qarşı olan bir dövlətdir. Əsgəh şüksəl olunur, bu öldürülənlərin necə rəhbaraqı? Onlar əz övrətlərinin qafçılığı ilə gəlmişlər. Olurlar ki, bəzilərə həssə məcburu gəlmişlər. Hər halda belə insanlar qarşı kezarız etmək olmaz. Həmçinin partaişə sövrədən bu yerlərdə yaşayan müsəlmanların gürahları nədir? Bu ölkədə nə qədər müsəlman, uşaq, dadın, qozaq insanlar qətri yetirilmiş, həsərat almışdır. Onlar evlərində yaşayırken, əminomarlıqda olarken qətri yetirilmişlər. Ənləyədə bu, ən rəhsiz cinayət saydır. Başın Allah'ın cürüyəti və rüsbiyyə zələmlar nizə satmırlar. İnşəə Allah, onlar çapılıp əzgəzələrinə sığırlar. Elm adamlarının boynuna düşən məşətiyse odur ki, si. onlar insanlara bu metodun, menhecin, çirkin metod olduğunu, müşriçlərin qanına el değməyib, müşriçlərin qanına el dəyməyib, qanını halal görən havariclərinin metod olduğunu çatırmalıdırlar. Bu insanlar ya deyir. Ya butfe, yalan xəhllil edənlərdir. Bu insanlar yalan deyir. Ya butfe, yalan xəhllil edənlərdir. Ona görə cahil deyirlər ki, onlar şəriəti bilmirlər. Allahın sünnələri olsun ki, dinlər arasında sünnələr arasında ən sədiq Ona görə kafirlər ki Onların bu əməllərinin nəticəsində ne qədər sikne fəsad olursa bunu yalnız Allah dəyir. Ona görə ki, onların bu əməllərinin nəticəsində ne qədər sikne fəsad olursa bunu yalnız Allah dəyir. Bu ıslah etmək ıslubu değildir ki, onlar desinlər ki, biz ıslah edirik. Həqiqəttə onlar sikne fəsad söylənlərdir. Yaxud da onlar bu ölkəyədə Eşə hadisində xahılıq edirlər Çünki İslam ölkələri arasında Bizim ölkəmiz kimi Yəni Səudiyyədə İslamı kimi İslam şəriyyətini tətbiq edən ikinci dövlət yoxdur Bunun üçün Allahın süsur olsun İndi siz deyil Digər İslam ölkələrində Allahdan başqa ibadat olunan gədirlər Əhlaksızlıq yuvaları Zina Eyl cinslərin cinsi yaxınlığı Təxroji işçilərin satışı yoxdur mu? Ərbəttə ki, var və açıq aşlardır. Nəyə? Bu ölkə rəhbərləri dəyil şəriət qanunları ilə hükmətmirlər. Çağırılır sonuncu mə. Belə gözəl ölkədə yaşayıb daha nə istəyirlər? Onlar islah etmək istədilər? Allah ham olsun ki, onlar islah edən deyillər. Həqiqətən onlar fitnə səbəb edənlərdir. İndi biz bilməliyik ki, necə olur ki, dınağalası deyini təsir keçdik, bu həddə gələ çatar. Heç şübhəsiz ki, bu kimi bu ölkə haləsinə və əminəmanlıqda yaşayan insanlara qarşı pislik etməkdir. Hər bir insan təcrüb edir ki, necə olur ki, bu kimi hadsələr belə əminəmanlıq ölkəsində baş verir. Allahdən diləyimiz budur ki, belə əminə sahiblərini zəlil etsin, Onlara qarşı Allahın duyduğu hükmü təhsil etsinlər deyə. Dövlət rəhbərlərinin onları və bu cünayətlərinin itibarını çəkənləri aşağıda çıxarmaq üçün müəssəq etsin.